«Ти була у Сталінграді?» запитала мого гостя. «Ні», твердо відповіла Валя. «Признайся, ми нічого тобі поганого робити не збираємось. Там воював брат фрау Гертруди. Від нього перестали надходити листи». «Так, так», мовила Гертруда, «зрозумій мене. Мій брат воював там, на Волзі. А тепер наша сім'я одержала папірець «Що він пропав без вісти?» «Росія, це не Європа. Де там можна пропасти без вісти?» «Звісно, він десь у полоні. Скажи, що роблять у вас з нашими військовополоненими? Убивають? Валя бачила військовополонених тільки один раз. «Це були язики, взяті нашими розвідниками в боях за ріку цариців. Вона щиросердно сказала про те, що бачила». Що роблять з полемінами? Ні, їх не вбивають. Наші солдати гуманні. Я сама бачила, як їх добре нагодували. А потім вони сиділи і зашивали свою одежу, чистили взуття і пішли на роботу розбирати якісь руїни. І де це було? У Сталінграді? Ні, я із Дерницького табору, із Києва. Працювала медсестрою і потрапила під Києвом у пиві. Збрехала Валя. Вертрубіну мову подобрішила. Її блакитні очі дивились на Валю співчутливо. «Бідненька, ти ще зовсім молода. А звідки знаєш німецьку мову?» «Я вчила в школі навідмінно. Мови мені легко давалися. Хото ж у вас вчать німецьку?» «А чому б же ні?» – посліли «І німецьку, і французьку, і англійську». А в вузах ще й інші мови світу. Ні казали, що у вас ліквідували гімназії. Але ж є школи. Там програма навіть ширша, як у колишніх гімназіях. Гертруби виявилось зовсім необізнаною життям в Радянському Союзі. Вона запитувала такі дурниці, що Валя розсміялася. Ти ж не бікуні, більше 20 років радянської влади. Це не так мало. Небагато чого встигли, хоч, звісно, були й труднощі. Коли б не війна чого б ще досягли? Обличя Гертудові світилося щирим зацікавленням. Валя почала із захопленням розповідати про свою країну, її молодь. Гертуда всім цікавилась і тільки здивовано поводила плечима. Безплатне навчання в школах? Ні, вона цьому просто не повірила. «Безплатне лікування? Ні такого теж не може бути!» «Ти вирзеш дурниці!» – нарешті мовила вона. «Це звичайна агітація!» Валя знову розсміялась. «Та навіщо ж мені вас фрау Гертруда? Я просто кажу правду. Згадую ти, що є. Чого не встили досягти?» «Якби не війна!» «Ну, як ти вважаєш?» Знову вела довірлива Гертруда. Чи ваші відпустять мого брата? Ще в коледжі йому пророкували велике майбутнє. Він був справжнім бандеркіндом. Гертруда розчулено заплакала. І Валі стало жаль її. Я знаю, що наш народ високогуменний. Скінчиться війна. І пісні перемоги його відпустять, як усіх полонених. Звичайно ж, якщо він не брав участі у масових убивствах мирних жителів, Наполеон дійшов аж до Москви. А що з того? Валя так захопилася своєю розповіддю, що не помітила, як раптово змінюється обличчя Гертруди Шрайдер. Вона подзеленіла. Її очі стали страшними, як у жаби. «Ах ти! Ферснух менш, закричала вона. «Ти ще сподіваєшся на перемогу!» «Ти вам її не бачите, як своглоса!» Вона схопила Валю чіпкими руками, повернула на 180 градусів і так штурхонула ногою, що дівчина вилетіла з кімнати, розчинивши двері Мовгосяної конурки і вилетіла в коридорі в протилежну стіну. В'язні, що зібралися під дверима Мовгосі, ждучи чим же закінчиться цей несподіваний виклик, кинулися в розтіч. Тільки Віра підхопила її і потягла за собою. Удар був таким сильним, що Валю довелося відпоювати водою. «Уявляєш, вона ця пані Яртруда пужакала, і я пожаліла її, вирішила бути відвертою. За це ось маю!» Валя розповіла про розмову з наглядачкою, і Віра мовила. «Це нам наука. Ніколи не довірятися фашистам, бути пильними і не вірити навіть їхнім сльозам. Вовки є вовки!» Вночі Валя лежала на нарах і згадувала Сталінград. Все те, що блискавично пронеслося в її уяві, коли стояла перед Гертрудою. Перед очима постала Волська переправа і трагедія, яка розігралась там. У перші ж дні лютого бомбардування міста сталінградці кинулись до Волськів, несли на руках свій скарб і дітей – Закриваючих від полум'я і диму На березі біля причалу Збилося багато людей Жінки і діти Чим тільки могли А часто просто як печерні люди Руками рили У волських схилах невеличкі нори Щоб сховатися від куль і осколків Вранці над Волгою з'явились літаки З фашистською свастикою Вони летіли над переправою Бомбили строчили з кулеметів хоч добре було видно, що на березі мирні люди і діти. На цей час у Сталінграді опинилося чимало дітей, вивезених з Ленінграда. Валя разом з іншими медичними працівниками, солдатами і мирним населенням переносила на судна і баржі поранених і дітей. Місця всім не вистачало, отже дозволялося вивозити в першу чергу тільки дітей і тяжко поранених. Поранених несли на ношах, дітей на руках, під безперервним ворожим обстрілом, який почався ще на світанку. Валя уже падала з ніг, був наказ відправити дітей під покровом ночі. Та ночі, власне, і не було. Фашисти пускали освітлювальні ракети, вони зависали в повітрі, було видно, як удень. день. Надбутною гладдю шугали потужні вогняні зблиски, попрацювали ворожі прожектори. Впонювавши судно чи катер, фашисти били по ньому. Біля переправи стояла величезна баржа. На неї передавали дітей по трапу із рук в руки. Баржа уже була завантажена так, що, здавалось, вона не витримає і от-от піде на дно». Зануриться поверхню палубу разом з дітьми, які заповнили не тільки трюми, а й усю палубу. В цю хвилину невеликий буксир потягнув її на середину Волги. Стогнали поранені,